sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amanittabi'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian dari Al-Husul fi Siratul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahawa izin dari Allah subhanahu wa taala untuk berjihad itu dimulai pada saat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan turunnya firman Allah tabaraka wa taala yang disebutkan oleh Allah dalam suratul Hajj. Udinal lil ladzina yuqataluna bi zulimu... dhulimu. Wa innallaha ala nashrihim laqadir. Yang sahih. Ayat ini adalah ayatun madaniyah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau Membantah pendapat yang mengatakan bahawa ayat ini makkiyah Dan ayat ini merupakan ayat yang pertama kali yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjelaskan tentang disyariatkannya berjihad Dan jihad dalam artian mengangkat senjata berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala lalu kemudian turun ayat-ayat yang berikutnya yang menjelaskan tentang kewajiban mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kutubu Aleikum Al Qitalu Wa Qurhu Lakum. Diwajibkan atas kalian berjihad. Sementara jihad adalah sesuatu yang kalian benci karena menghilangkan harta, menghilangkan jiwa. Akan tetapi bagi seorang mukmin, Mereka memperhatikan kehidupan yang lebih abadi Yang jauh lebih nikmat Dari kehidupan dunia Yaitu kehidupan di alam akhirah Dengan mendapatkan Ridwanullahi subhanahu wa ta'ala Lalu berkata Al-Hafidh Imanuddin Abu Al-Fidha Ismail ibn Umar Al-Shahir Ibnu Katsir rahimahullahu taala faslun fa kanat awwalal ghazatin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan setelah turunnya izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang maka perang yang pertama kali yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa adalah Ghazwatul Abwa Perang Al Abwa, perang Al Abwa ini juga disebut perang Uddan, sebab Uddan dan Abwa ini keduanya nama tempat yang berdekatan antara satu dengan yang lainnya kurang lebih enam atau sampai delapan mil dan Al Abwa demikian pula Uddan adalah merupakan daerah yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah. Maka ini perang yang pertama kali. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ikut serta dalam peristiwa ini. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau menukil dari perkataan Muhammad bin Ishaq bin Yasar rahimahullah kata Muhammad bin Ishaq awalu ma ghazha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Abwa thumma Bu'ath thumma al-Ushayrah Perang yang pertama kali diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perang al-Abwa kemudian perang Bu'ath kemudian perang al-Ushayrah Wakaana fii safar min sanati isnataini minal hijrah dan kejadian perang Al-Abwa Ghazwatul Abwa ini terjadi pada bulan Safar pada tahun yang kedua dari hijrah setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja bi nafsihi beliau sendiri yang keluar jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam Ikut serta dalam peristiwa tersebut. Oleh karena itu disebut Ghazwah Dan para ulama usirah mereka membagi istilah, mereka membedakan istilah dari peperangan-peperangan atau pasukan-pasukan yang keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila pasukan tersebut di pimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam ikut terjun langsung dalam peristiwa tersebut maka para ulama usyrah menyebutnya sebagai ghazwah sebagai ghazwah ghazwat badar ghazwat uhud dan yang lainnya adapun yang tidak beliau ikuti dalam peristiwa peperangan tersebut atau tidak mengikuti pasukan, namun beliau hanya mengutus, ya, mengangkat salah seorang di antara para sahabat sebagai pemimpin pasukan, maka itu disebut ba'ath, ba'athun, ya, yang artinya utusan. Dan apabila utusan tersebut ba'ath itu keluar di malam hari secara diam-diam maka itu disebut sariyah Jadi ini istilah-istilah yang masyur di kalangan para ulama ussyirah untuk membedakan antara pasukan-pasukan uh, yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut terjun langsung dalam peristiwa tersebut Maka dalam peristiwa perang Al-Abwa demikian pula Waddan atau Waddan beliau sendiri yang keluar hatta balaga waddan hingga beliau sampai ke tempat yang disebut waddan waddan berdekatan dengan al-abwa oleh karena itu disebut perang al-abwa juga disebut perang waddan fawada bani <tinyi> dhamra ibni abdi manah ibni kinana ma'asayyidihim majdi bin amur abdhamri maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan perjanjian damai jadi tidak terjadi peperangan ketika itu namun yang ada terjadi musalahah terjadi perjanjian damai antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dengan kabilah Banu Zamrah bin Abdi Manab bin Finanah bersama dengan Pimpinan kabilah mereka, yaitu Majdi bin Amr ad Domri, maka ditetapkanlah perjanjian damai di antara mereka dan tidak terjadi pertempuran. Thumma karra rajian ilan Madinah. Kemudian beliau kembali kembali ke Madinah. Walam yelqoharban dan beliau tidak menemui peperangan ketika itu. Jadi tidak terjadi peperangan. Namun karena tujuan Rasulullah Sallam dalam peristiwa tersebut dalam artian ada persiapan untuk melakukan peperangan maka disebut gaza. Nah meskipun pada akhirnya tidak terjadi peperangan dalam peristiwa itu. Wakan istaklafalaiha Sa'adah ibn Ubadah radhiyallahu taala anhu dan beliau ketika itu mengangkat sebagai pengganti beliau yang memimpin Madinah. Sa'ad bin Ubadah Sebab Nabi SAW Tidak menginginkan Kota Madinah kosong tanpa pemimpin Oleh karena itu Apabila beliau keluar Memimpin langsung pasukan Maka beliau Biasanya mengangkat Seorang pemimpin dari kalangan para sahabat Yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Kemudian yang berikutnya ba'atul Hamzah radiyallahu ta'ala anhu. Utusan hamzah. Atau pasukan yang dipimpin oleh hamzah radiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana kita sebutkan bahwa pasukan yang tanpa diikuti oleh Nabi s.a.w. Dalam peperangan tersebut itu disebut ba'at. Disebut ba'at. Sebelumnya disebut gazwa kata al-hafizun al-muhajirin kemudian rasulullah SAW mengutus pamannya yaitu hamzah radhiyallahu bersama dengan sejumlah 30 orang pengendara ya 30 orang yang seluruhnya berkendaraan dari kaum muhajirin jadi seluruhnya dari kalangan muhajirin Laisafihim ansari Tidak seorang pun dalam pasukan tersebut Dari kalangan ansar Dari Madinah. Ila Sifil Bahri Menuju ke sebuah tempat Yang disebut Sifil Bahri Iaitu di bagian pinggir laut Daerah Sifil Bahri Ila Abi Jahal Ibn Hisham Menuju Abu Jahal bin Hisham Ila yani bertemu dengan pasukannya Abu Jahal Bin Hisham, salah satu tokoh di antara tokoh kaum musyrikin yang makruf Abu Jahal dan Hamzah radhiyallahu taala anhu bersama dengan kaum Muhajirin yang berjumlah 30 mereka menuju ke Siful Bahar karena ini memang merupakan wilayah yang sering dilalui oleh bangsa Quraisy Apabila mereka hendak berangkat menuju ke negeri Syam Mereka melewati Siful Bahar Demikian pula pada saat mereka kembali dari negeri Syam Selesai berdagang mereka pulang Maka mereka juga akan melewati daerah tersebut Sehingga ini telah diketahui oleh para sahabat Di mana letak perjalanan mereka Dan di mana letak jalan-jalan yang mereka lalui Maka uh, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu bersama dengan pasukannya menemui Abu Jahal di daerah tersebut. Dalam keadaan Abu Jahal bin Hisham itu baru pulang dari negeri Syam. Jadi ini jalan kepulangannya menuju ke Makkah. Warq bin Maahuzhahah tlah miah. Jadi Abu Jahal bersama dengan pasukannya bersama dengan rombongannya yang berjumlah kurang lebih 300 orang Berjumlah kurang lebih 300 orang Jadi Kaum muslimin berjumlah 30 orang Sementara orang-orang musyrikin berjumlah 300 orang 1 banding 10 Sebab Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui keadaan palah hambanya Dan mengetahui bahwa mereka mampu untuk melakukan hal tersebut Satu orang dari kaum muslimin Sebanding dengan 10 10 dari kepala orang-orang musyrik. Fahala bainahum Majdi bin Amr al-Mutaqaddim. Maka telah terjadi ya berhadapan dua pasukan ini. Pasukan kaum muslimin melawan rombongan uh, Abu Jahal bin Hisham bersama dengan 300 musyrikin. Hampir saja terjadi peperangan di antara mereka, namun datanglah Majdi bin Amr. Majlid bin Amr yang berasal dari kabilah Banu Damrah yang telah kita sebutkan Sebelumnya Dalam peristiwa Ghazbat Al-Abuat Atau Ghazbat Waddan Maka dialah Majlid bin Amr ini Yang berusaha untuk Menghalangi pertikaian yang terjadi Antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Jadi Majlid bin Amr yang berusaha Mendatangi Abu Jahal Lalu melobi Abu Jahal untuk Tidak melakukan peperangan Demikian pula mendatangi Hamzah bin Abdul Muttalib berusaha untuk menahan dan tidak melakukan peperangan li annahu kana mu'adian fariqain sebab Majdi bin Amr ini memang uh, telah melakukan perjanjian damai antara dua kelompok ini Majdi bin Amr pernah melakukan perjanjian damai dengan kaum kafir Quraisy sebagaimana Majdi bin Amr sebelumnya telah melakukan perjanjian damai pula bersama dengan kaum muslimin Sehingga Majid bin Amr ingin menjadi perantara antara mereka dua kelompok tersebut. Agar tidak terjadi peperangan di antara mereka. Namun para ulama menyebutkan bahawa faedah dari adanya ini. Menunjukkan bahawa orang-orang kafir Quraisy sesungguhnya mereka berada dalam bahaya. Agar kemudian mereka berhati-hati bahawa kaum muslimin mereka telah memiliki kekuatan. Jadi minimal ini akan menjadikan perasaan takut dalam diri orang-orang kafir Quraisy bahwa mereka adalah orang-orang yang memusuhi kaum muslimin bahkan mengeluarkan Rasulullah SAW dari kampung halaman mereka mereka yang telah menyakiti kaum muslimin selama mereka tinggal di Makkah sehingga mereka terpaksa berhijrah meninggalkan negeri mereka yang tercinta Makkah dan mereka harus meninggalkan harta benda mereka hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka cari? Al-iman wal amanussalih. Yang mereka harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy mengusir kaum muslimin, mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kampung halamannya? Masalahnya masalah iman. Permasalahannya masalah tauhid. Naam, sehingga ketika mereka menampakkan permusuhan yang luar biasa kepada kaum muslimin, maka mereka akan mendapatkan akibatnya di kemudian hari, ketika Allah SWT memberikan kekuatan kepada kaum muslimin, man Allah SWT pasti memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menolong agama Allah SWT. Sehingga pada pasukan Hamzah ini pun tidak sempat terjadi peperangan. Tidak terjadi peperangan Antara kedua pasukan Yaitu pasukan Hamzah Dan pasukannya Abu Jahal Kemudian yang berikutnya Basu Ubaidah ibn al-Harith radhiyallahu anhu Pasukan Ubaidah ibn al-Harith Wa ba'atha Ubaidah ibn al-Harith Ibn al-Muttalib Fi rabi'in al-akhir Fi sithina atau thamanina rakiban Minal muhajirin aydan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan yang dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Harits bin Al-Muttalib. Dan itu terjadi pada bulan Rabiul Akhir bersama dengan 60 atau 80. Jadi jumlahnya lebih banyak. 60 atau 80 pengendara dari kaum Muhajirin seluruhnya. Jadi tidak seorang pun dari kalangan Ansar ila ma'in bil hijaz bi asfali thaniyatil marah manjukah sumber sebuah sumber mata air di al hijaz di bawah daerah yang disebut thaniyatul marah disebut thaniyatul marah nah maka mereka mendatangi tempat tersebut falaku jam'an 'aziman min quraisy nah pada saat mereka tiba di daerah tersebut mereka pun bertemu dengan sekumpulan yang besar dari kaum Quraisy, Alayhim yang dipimpin oleh Ikrimah ibn Abi Jahlin. Yang dipimpin oleh Ikrimah ibn Abi Jahl. Waqila balkana alayhim Mikraz bin Hafs. Ada yang mengatakan bahwa ketika itu dipimpin oleh Mikraz bin Hafs. Falam yakun baynahum qitalun. Akan tetapi juga dalam peristiwa itu belum terjadi peperangan di antara mereka, belum terjadi peperangan, hanya saling melempar panah. Jadi belum sempat bertemu di medan pertempuran, saling eh, menghunuskan pedang-pedang mereka. Hanya saya sempat dari kejauhan yang dari Allah kaum Muslimin memanah dari pihak orang-orang kafir, demikian pula sebaliknya. Nah illa sa'ad ibn abi waqqas rasyaqal mushrikin mushrikin yauma idzin bisahmin hanya saja sa'ad bin abi waqqas itu melemparkan anak panahnya kepada kaum musyrikin pada saat itu fakana awwal sahmin rumiya bihi fi sabilillah sehingga itu adalah merupakan anak panah yang pertama kali yang dilemparkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu sa'ad bin abi waqqas adalah sahabat yang dikenal sebagai sahabat yang pertama kali melemparkan anak panahnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Semenjak Allah subhanahu wa ta'ala memberi izin untuk berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga yang terjadi pada saat itu terjadi pelemparan panah Namun belum terjadi peperangan secara langsung di antara mereka Wa farra yawma idzin minal kuffar ila al muslimin al miqdad ibn amr al kindi wa utbah ibn ghazwan radhiyallahu anhuma dan berlarilah melarikan diri pada saat itu dari orang-orang kafir menuju kepada kaum muslimin al miqdad bin amr al kindi dan utbah bin ghazwan radhiyallahu anhuma sesungguhnya kedua sahabat ini mereka adalah orang-orang muslim mereka dari kaum muslimin sebab di makkah Setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tertinggal beberapa dari kaum muslimin yang mereka tinggal di Mekah dan mereka merasa kesulitan untuk berhijrah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sehingga mereka berusaha untuk mencari-cari kesempatan kapan memungkinkan bagi mereka untuk meninggalkan Mekah dan menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sampai dalam peristiwa inilah ya jadi mereka menyembunyikan keislaman mereka Mereka seakan-akan bersama dengan pasukan orang-orang kafir Dan bersama dengan mereka Walak kepada mereka Nah pada saat tiba di daerah tersebut Pada saat mereka tiba di daerah tersebut Bertemu dengan kaum muslimin Maka ini kesempatan bagi mereka yang menyembunyikan Islamnya Untuk segera meninggalkan pasukan orang-orang kafir Lalu bergabung bersama dengan kaum muslimin dan di antara mereka adalah Al-Miqdad bin Amr dan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu taala anhuma maka kan hadzal awal rayatin aqadah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka dua pasukan ini merupakan bendera pertama kali bendera perang maksudnya yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Walakin itu di Faviyyih makanya awal. Namun yang diperselisihkan, yang manakah di antara dua pasukan ini yang terlebih dahulu diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah pasukannya Hamzah bin Abdul Muttalib atau pasukan Ubaidah bin Al Harith? Ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama tariq. Yang manakah di antara keduanya yang pertama kali diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah dan di sini Al-Hafiz Al-Kathir menyusun memulai dengan pasukannya Hamzah pasukan Hamzah karena memang sebagian para ulama attarikh, mereka menguatkan bahawa yang pertama kali diutus dalam uh, pasukan tersebut adalah pasukannya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu dan ini pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama seperti Musa bin Uqbah, Abu Ma'asyar demikian pula Al-Waqidi Sedangkan sebagian pendapat lebih memilih bahawa yang pertama kali diutus adalah pasukan Ubaidah Ibn al-Harith. Ini juga dikuatkan oleh sebagian para ulama seperti At-Tabari, Ibn Ishaq, Ibn hibban dan yang lainnya. Waqilah ada pula yang mengatakan, kana al Hijrah, Bahawa kedua kejadian ini itu terjadi pada tahun pertama. Jadi bukan pada tahun kedua. Jadi ada yang mengatakan kedua pasukan ini terjadi pada tahun pertama setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Wahhu waqulu ibn Jarir al Tabari, radhiyallahu rahimahu Taala, wallahu Taala alem dan ini adalah pendapat ibn Jarir al Tabari di mana beliau menyebutkan dalam tarikh al umam wal Muluk bahawa kedua pasukan ini diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun yang pertama setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Namun yang masyhur dari pendapat jumhur ulama bahawa ini terjadi pada tahun kedua. Pada tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Berarti kesimpulan dari apa yang kita sebutkan di sini bahawa setelah Allah Subhanahuwataala memberi izin kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha untuk mengamalkannya dan e, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut sehingga dimulailah dengan perang Al-Abwab atau e, Al-Abwa atau disebut juga perang Waddan demikian pula disusul dengan dua pasukan yaitu pasukan Hamzah bin Abdul Muttalib dan pasukan Ubaidah ibn Al-Harits radhiyallahu taala anhumah sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana ani alhamdulillahirabbil alamin